Welkom in amal wat ingeskakel is op hierdie tweede dag van oktober 2020. Ons het laas week vrijdag op die 19 negentiende program uitgesaai van ons op die horizon program en het was een herhaling van die onherhoud met Delmarie Oosthuizen. En volgens die terugvoer het het baie goed afgegaan. Die luisteraars is oor die algemeen baie beindrukt met die uitstekende talent wat op die horizon sit in inloer. En wanneer hulle binnenkort grootname in die bedrijf kan gehoord, kan jy sê, ons het het eerste op Net Radio SA gehoor. Het is ons doelwit op hierdie program om jylle elke week aan nieuwe kunstenaars voor te stel en vandag luister ons saam na een baie talentvolle zangeres wie alle gereime tijd in die muziekwereld bedrijwig is en baie van jylle seker al van gehoor het. My gas vandag is Marie Hanekom Goeiemiddag Marieke en hartelike welkom hier by ons op Net Radio. Baie dankie dat jy ingewilligd om, uh, om my gast te wees. Baie, baie dankie, ek sien baie uit vir ons onderuit. Het wil vir my voorkom of jy ewers in Sommerset-West-area woon, uh, as ek uh, kyk na waar jy optree en so on, uh, is dit waar jy groot geword het en jou skooloopaan voltooi het? So, dit is een baie ja. goeie aanname ja, wat jy maak daar, so luid weg, maar ou nie, ek, ek het groot geworden, eindelijk in die Vrystaat, maar ons het oor al jy in getrek so, dier my leven, maar, um, ja, so ek het in Smitfield in, in, in die Vrystaat groot geworden, en ek het in Bloefentuin school gegaan, en toe daarna het my ouwers vir Richmond toe, in die Karoë, en um, ek is toe samen nog steeds in korthuis geweest, en toe het ek kaap toe getrek naast school, en, um, Ja, toe het ek in die perrel geblij, so dit is dan gekom, jy dink, ek is van so omdat ek redelijk in die area opdeed, en ek het um, ook by Performing Arts in Ministry College in self, um, so mis het jy self geswat, so, ja. Mies kan, Basie sê, is well-traveled. Ja, well-traveled and well-lived. Het <laughs> <laughs> jy op school in die skoolkoor gesing, of in verhoogstukke opgetree? Ja, jy yes, ek het in al wat die verhoogstuk was het ek gespeel, en ek het in al wat die koor was ook gesing, in die laarskoor in die koor gesing, in die hoerskoor in die koor, en dan ook in ons kleinkamerkoorkie gesing, en um, ek het in al die verhoogstukke opgetree, um, en um, ek was ook een van die jongste studenten, wat dan nou in, in die um, in die proorstukke opgedreed. Oh. En uh, het jy aan enige kunstwestryde of as Ted Fords deel geneem? Um, ek het, maar nie vir my sang nie. Ek het meestal um, vir klavier Ek gehad op school en dan um, ja, nie as Ted Fords asso gespeel. Hm. Het jy op uh, school aan enige sport uh, soorte deel geneem? En uh, ek meen, oh, het jy uitgeblink in enige items? Sure, ek het al wat is sport is gedoen, ek het gymnastiek gedoen ek het hockey gespeel, ek het squash gespeel ek het um, gedans, ek het geswem um, ek het vrystadklere gekry in daans en in gymnastiek en in swing so ja, nee, ek het baie ek was baie bezig op school sy <laughs> sien, daar is ons nou op die selfde bladse, ek het ook vrystadklere in hemel Oeh, jy sou, maar dit is een prestatie um, Wat ek wil sê is uh, ek sien jou uh, sangloobaan het reeds op 14-jarige oudoen begin, het jy op daar die vroege tijdstip reeds geweet dat jy een loobaan in die sangrichting gaan uh, naastreef Yes, ja nie, daar beslis ek het um, die eerste keer wat ek my voor hoog geklim het, het ek geweet dit is waar uh. ek is Jou blootstelling in muziek en sang is enige van jou broers of dan ouwers of sisters muzikaal en betrokken by muziek? so my, al toe my is baie muzikaal my ma speel baie mooi gitaar en sy sing baie mooi my pa syng ook baie mooi en hulle is ook, ook baie lieve muziek en so, my boetie ook maar nie een van hulle het raarig voor iets in die in die muziekbedrijf gedoen of um, ja, verder gegaan met hulle muziek of in iets nie so, ja, besef daarom is het maar net tak so jy het ook net een broer ja, ouwe boetie Jy is bederwe klein babietjie. <laughs> Eindelijk nie. Ek vind al die tweede kind is, is maar die ene wat doorloopt. <laughs> wat is jou grootste uh, aansporing en inspiratie om in hierdie richting te beweeg? Jy is, ek ek het net, ja, soos ek sê, van die eerste oomlik wat ek op die voog het, het ek geweet, dit is waar ek met wees, en, um, ja, so ek voel raar dit is, wat hier in my life werk, en, om in te gaan in die richting, en, um, ja, ek, ek is net, ek is maal daar om op te tref, voor mense, en ek, dit is waar ek voel, ek lewe. Nou, wat er uh, muziekinstrumenten kan jy bespeel, en, uh, buiten DvD jy kan speel, wat er, uh, is die wat jy wens, jy kan speel? So ek kan kitaar en klavier speel, um, nie so goed soos wat ek wil, dit speel nie, maar ek speel het genoeg om myself te kan begeleid, um, maar ek sal ook, jy, ek sal baie, baie graag die viool wil speel, en ook telk dromme. <laughs> Meeste van die mense wat ek interview, of die kunstenaars wat ek interview, praat van een ukulele, waardoor in die hoekie leek wat hulle nog op vind, maar hulle gaan om enig speel. <laughs> uh, ja, ek het hulle joekie probeer, dit is glad nie so makkelijk nie. <laughs> uh, speel jy op gehoor, of jy enig muziek opleiding gehad? So, ek het plafierlese gehad op school, maar um, die vrou het nie achtergekomen dat ek eindelijk balhane kyk en dan nou op gehoor verder speel nie. Um, so, ek het baie laie geraak met bladmuziek, so ek kan glad nie, blad lees nie, of ja, muziek lees, ek kan net lees, die vat my nie verskrikkelijk lang, um, so ja nie, ek speel my meestal opgehoor. As uh, basis, ek I meen, jou beste instrument is jou stem, en jy gebruik hom, sonder om enige, daar is nie note vir hom geskryf nie, so, ja, ja. Oh, is beter om, ja nie definitief, so dink ek denk ek het dat ja, dat die, uh, woesie, die die upper hand excuse, ek was in Engelse school al, ja. kom vir my bak, uh, ek het so. ek het gister gebeur, daar so een Engelse rol in jou era en yeah, ja, het uh, is een prachtige Engelse die uh, het jy uh, ooit sangles op school gehad? so dit is ook een interessante story, um, ek het To ek eerst begin syng, um, toe het uh, eindelijk een van my maa's vriende het getrouw en dan let u gevraag ek moet syng op die trouwe. Maar my ma het gesê, ja, ek moet nou eerst een beetje sangopleiding kry en so, en die school het u nou glat nie aangebied op haar stadion nie. En um, toe het hulle ons verweist na die Villekotse sangschool. En ja, toe het ek um, by hulle begin onderricht kry, so um, dat ek toe na nou weggedrek het kaap toe. So, jy het sanglese, muzieklese en het jy dramalese ook gehad? Ek het nooit officieel dramalese gehad nie, maar omdat ek so baie in die blyspelle was da, um, in die school, het ek nogal, ja, het, ek het baie geleer, um, maar meer, um, ja, in work training wil ek anders as wat ek rare voor lese gehad het al of, ja, ondergevat kom. Jy het voor die program gevraagd dat jy vond so paar van jy muzieksnitte moet uh, inlui. Wanne gaan ons eerste luister en wat is die achtergrond oor die spesifieke snit? Ok, so die eerste liekie wat ons nou luister is my liekie Waterflies. Dit is die enkel snit wat ek in 2014 vrygestel het. Um, dit gaan oor een dochterke en een siekie wat samengeroemd word en, en as hulle ouwe word, dan kom die dochterke achter, maar sy is eindelijk baie verlief op hom nog altijd gewees en, maar as jullie nou naar die muziekvideo gaan kyk, wat op my YouTube channel is dan sal jullie nou sien is eindelijk baie tragisch, dan trou die um, die oukie nou maar dan besef die die sangeries nou of die vrou dan um, dat sy is eindelijk ook baie <laughs> Je sê het, dan, dan, dan uh, is het een tragische einde van hulle trouw, gevoelig. <laughs> ja, want ja, die, uh, hoe kan ek dit sê, die heroin uh, wen dan nou nie, maar um, <laughs> ja, ek denk dit gebeur baie in die leven ook. Um, maar ja, alles het gebeur, sê het met, nee? Uh, die butterflies word een beetje anders te gespeld. Is better if, en dan sis en eyes o ja sis en o ja ek het, ek het baie kreatief gevoel daai dag <laughs> wy ons luister na butterflies hier gaan hy. and vlieg deur Marieke is 'n uh, uh, dat jy 'n waarskuwing wees moenie op 'n uh, liefde nie wees seker van jou gevoelens uh, voor jy dan uh, life changing besluite neem lekker slow dance enige uh, cheek to cheek prachtige sing deur Marieke is daar enige venues waarby jy gereeld optreed? So, daar is venues wat ek um, gereeld by optreed nie, omdat ek so baie myroon um, travel, so ek tree baie op, maar ek tree nie soos uh, een na die ander by die selwe plek op, net wenig nie, um, daar is die trauwe venue in my reesburg wat baie, baie optreed, en daar um, dan, ja, tree ek my mes al by ehm, um, bannetrouwers en, en uh, feesten, restaurante en so aand. So ja, maar ek daar hmm. Vertel een beetje meer van jou optredens by die wereldkampioenschappen in Hollywood, waar jy Zuid-Afrika verteenwoordig het. Dit was een van die meest ongelooflikste ervarings van my leven. Um, so ek het deelgeneem in Zuid-Afrikaanse kampioenschappen van uitvoerende kinste en ek is die deel van die Zuid-Afrikaanse span wat oorgaan. Maar dit was so'n verschrikkelijk dier um, om te gaan. En my ouders het eindelijk vir my gesê, dat ons nie meneer nie. Ons kan nie die geld in my paard nie. En ek het net geweet ek moet gaan. Soos ek het eindig wat gevoel, die rust het op my hart ek moet gaan. En toe het ek alles gedoen wat ek kan. Ek het twee shows gehoud, wat op die ouwe uitverkoop was. Um, ek het dit in Stel in Bosch gedoen. En um, ek het, my pa het op die start-in-t-day, um, soos een vultpakket, vir my het nou gegee wat ek sien nou kon op ehm um, en ehm um, ja so het jy jy dink eventueel al die geld toen ook met mekaar kon maak en ek kon toe gaan en het was so ongelooflik geweest want ek het toe op jou en my julle kategorie gewen en um, ja, so baie mooie trofeehuis te gebruik en klonk medailles en, en, en, en, en, en so. so ja, dit het vir my baie baie geleer van myself ook en dat met God niks onmoendlik is nie <gério> ja, ek sien hulle noem van kategorie uh, 18 tot 24 Uh, waaroor gaan die die die klassifisering? En um, so die Adidomsgroep 18 tot 24. So ek het deelgeneem ehm um, in die Adidomsgroep Wag, net nou moet ek mooi onthou. Was dit 21 tot 24 dink ek was dit, maar ek het toe op die ou en van 18 tot 24 gewen. So dit was nogal nogal ja, goed vir eet. En, en hoe was daar saam met jou? Um, en ons was al een groot span gewees. Um, ek denk ons is makkelijk 40. Ja. ja. Maar dank okay, dan om, uh, uh, dit is wereldkampioonskappe, so om daar jou kategorie te wen is uh, uitstekende uh, prestatie. Baie, baie, dankie. Dit, ek moet sê, ek het het gelap nie verwacht nie, um, en die competitie was ongelooflik sterk gewees. So, ja, ek is, baie baie bevoerig, baie dankbaar. Met die 2015 opname van uh, The Coming Dawn en Oklahoma City dier die platemaatskapie Studio 7 Lunacy Records, was daar enige potentie hal vir een platenkontrakt met die mense en het jy geleendheid gehad om levendig op te tree terwyl jy dan buiten Zuid-Afrika was? So, ons het een ...kontraak gehad vir die, die album, so het Coming Down album en dan die nieuwe album wat ek ook nou um, nou onlangs vrijgestel het. Um, maar ons het nie, ek is nog steeds my eie penselage, ek is nog steeds independent artist, soos wat hulle dit noem, um, maar ja, ek, ek het geteken by hulle vir die spesifieke albums en... Um, Ja, die optrede was bieke moeilijk vir die eerste album omdat ons dit alles in vier daag gedoen het. So ons het backing vocals, mind vocals, muziek, alles het ons gedoen en ons het nog een muziek video ook gedoen in vier daagse tyd. So dit was versprikkelijk waar werk en ons het so min geslap, maar ja, dit het waar, waar goed gegaan. Um, met die tweede album albumse opname het ek nou meer opgedree, want ek het hier meer geld gehad. Uh, is is hierdie is ook seker maar 'n uh, 'n uh, pakkie gekos het. Uh, het die mense jou uh, gesponsor? Uh, ja, so weer eens met genade. Ehm um, hulle ja, alles betaal. Bebly ehm so, um, die seuns opname alles alles alles betaal. Vette pakkies. Ja, jy kan met tally gaan om bietjie rond te loop in die area. Hy uh, sien so neem met die eerste album nie, ons het een biekie maar het ook maar net soos restaurant het as ons gaan gewoon ietsie moet gaan eten of wat ook al, um, maar omdat ek min vier dag vir die hele albumse opname is, het is rarig waar, baie, baie gau, so die feit dat ons het kon klaar kry, was al klaar, miracle, maar die feit dat het so goeie productie was, het is rarig waar, um, nogal uitsteking geweest um, maar ja, so ek nie rarig kon rondloop met die eerste album nie, die tweede album wel, ja Uh, vertydsel van die Grammy benoeming. Ek benoem vir en Dit was ook absoluut ja, seker een so soveel guns. Um, maar so ehm um, Gordon wat my geskakel het nou know, op die internet. Hy het ehm um, hy hy is a Grammy member en so het toe ons nou um, klaas met die album en dit is vir ons so goed in wat ek die besluit die besluid daar ek gaan het inskryf. En so dit is het so, paar waar awesome gewees want um, ek was op die Grammy Ballet vir um, best pop rockzang en um, vir uh, best new artist en um, best pop album, so dit is nogal flippin' cool, want ek was soos tussen die likes van Celine Dion and Beyonce, nee, en Beyonce en die klas mense, so, ek yeah. denk nie, daar baie het Afrikaners wat dit kan sê nie, so Ja, en die vraag is, ja. Ja. Ja, nee, dit is ja. uh, uh, uh, groot, uh, wel groot uh, wel, net om benoemd, jy wil nie eerst vening, uh, jy wil nie eerst een uh, tweede of derde kom nie, jy wil net benoem word, dan is dit deurbraak. Uh, ja. <laughs> Ja, nee, dit is raarig wat my ja, Het jy al by enige van Zuid-Afrika's nationale feeste opgetree of behoog jy om dit te doen in die na byie toekomst? Ek sal baie graag by die groot feeste wil optree in Zuid-Afrika. Um, ek het al by die Kaka in Pa opgetree waar ek um, in Skali Skinner Stories Trefstofontein gespeel het. Dit was een muziekblijspel wat... Um, wat ons gedoen het daarso en um, ek het ook die koreografie gedoen en ek het een van die hoofrole ook gespeeld so dit was nou nogal um, ook een baie groot ervaring vir my geweest um, maar joh, ja, ek sal baie, baie graag wil um, as Sulla Act ook um, gaan optreden by die kakankas, definitief. Wat een soort optred is, hou hier die meeste van om te doen vir hoog, skouwe, private funkties, feeste, so lang al mense is dan is ek happy ek sal vir een mens sing as ek, as ek moet ek is my <laughs> lief versing en lief veropdrede en lief daarvoor om mense sy dag te maak so, um, ja, ek, ek is maal weer enig iets, maar um, ek denk op die ou end is my groot wil is om stadie die ons vol te maak ja, en, en dan moet daarom geest onder die uh, mens ook wees waar jy optreed. Ja, nee, dit is met die delbaie. So, Moet jy klap op maat van die muziek, of uh, saam sing, of mekaar gryp en rond stuur daar op die grondvloer. <laughs> <laughs> ja, um, maar as gewoelik is ek optreed met mense versop, en ek kom hulle somme en ek stuur hulle somme <laughs> <jy> rond. Het <laughs> <laughs> jy uh, al met groot naam op jy verhoogd opgetreed? en um, ek het al geopen vir Rihanna Nel en ehm um, dit was net voordat sy haar eerste ehm um, album vrygestel het en ehm um, ek het nou tamelik saam met ehm um, 'n groot naam in die Amerikaanse muziekbedrijf ehm um, verskouers geskuur soos mense nou sê maar ehm um, sy so, weet ek weet nie of jy ja, dalk weet wie's Reep and Back and Diane is sy country singer is ehm um, haar drummer um, is die drummer op my ehm um, op altyd albums en ek het so met ouen picked wat ehm um, een van die ehm um, grootse radiostasies in Oklahoma ehm um, So, hy is een radioanbieder daar so en um, so ek het saam so Dom opgetreen ek het saam so met Dalendala opgetreen wat ook een van hulle groot kunstenaars is dat so nou klaar maar so ja ek het, ek het tamelijk tamelijk daar so um, met oorse mense te doen gekry ja. skuurs geskeer met, met die room van uh, alle kunstenaars of sal my sê die room van alle kunstenaars het met Marieke skuurs geskeer Haha, <laughs> I love the sound of that. Maar, ja nie, ek denk op hierdie stadion skier ek nog die met hulle. <laughs> <laughs> Wat er, uh, soort feeste of funksies uh, of geleentheid treed die, die, tre die meeste my op? Um, ek het nog al baie trouwe, so ek sê so trouwe is op die oomlik die wat ek die meeste doen, en dan ja, syng ek my baie in die kerk, en, en so aan, en restaurant en ja, ooral wat geleent ek krijg. Krijg jy ooit uh, verhoogangstigheid of uh, vooroptreders en word het beter met tyd? Ek het dier die fase gegaan wat ek so bykie um, verhoogangstigheid gehad het, en um, wat ek ook so opgevul het Ehm um, ek is nie goed genoeg om op die voorhoor te wees nie en my stem het hierdie weer ding gedoen wat hy so gebewe het. Um, maar ek het gelukkig so vinnig agtergekom dat ek is eindelijk meer opgewonde as gestres want hoe meer ek gedink het ek stres, hoe erger het dit geword. Maar toe ek later besef dat ek moet dit net gebruik as excitement, so 'n so 'n opwinding. Um, Toe, toe dit begin beter raak, en ek moet sê, nou krijg het glat nie, en so daar butterflies, maar dit is meer een positieve ding, als dit negatieve ding is. Ja, baie van die uh, kunstenaars, wat ek uh, onderuit me voer, sê vir my, dit is uh, soos die butterflies, is absoluut nodig voor die vertooning, dat uh, laat jy jou beste uh, performance uh, leveren. Ja, nee, definitief, ek denk daar is waar waar het aan, maar ek denk ook dat het kan handuitdruk as die mens het nie, as jy nie besef dat, jy weet, jy kan dit eindelijk beheer en jy kan positief daarnaar kyk en nie nie dit zien as stress nie, maar meer as opening. Skryf en toonset jy jou eie lukies of is daar iemand wat vir jou lukies skryf? nee nie, ek doen dit alles self um, so die albums wat ons, wat ek in Amerika opgeneem het het, ek geko-writet so met Gordon Malworth en Dave Kopenhiver maar, um, so hoe ons dit gedoen het, bijvoorbeeld is Gordon het vir my lirike gestuur en dan het ek so bieke nou nog geky, bieke veranderd, dan het ek gesit, dit getoenset um, dan het ek het die recording program um, Pro Tools <coughs> ek weet nie of jy al daarvan gehoor het nie dan het ek, emm um, al die muziek meer opgeneem en vir hulle soos een demo gedoen en dan het hulle daarna geluister en dan het ons besluit ook al ons wil hierdie verander, hierdie verander, wat ook al, want ek geen veranderings gemaakt, totdat ons nou een demo gehad het wat allemaal mee tevreden was en dan het hy dit gevat en hy dit weer omgesit in um, soos charts gemaakt wat, die ander muzikant dan nou weer toe om te speel, en dan het ons ingegaan naar die studio toe, omdat het gesê en dan het ons tjoef sommer opgeleid. <laughs> Ek sê nou tjoef maar het het lang gevat, maar nog steeds. <laughs> dan het ons tenminste een raamwerk gehal. Ja, wat nou net sê, jy sê tjoef maar uh, ja, daar is so baie wat ingaan met die skryf van een, Likkie, en die uh, ja. toonsetting en al die dinge waarmee gepaard van ja, uh, maar ek kan ook nie jy weet, lekker dink as uh, meer as een persoon aan een liedje skryf nie mens moet so ingestel wees of uh, synchroniseer met die gevoel en die uh, uh, emosie wat die specifieke liedje uh, uit moet breng Ja, nee, definitief um maar ek denk dit, dit is nogal technologie maak dit tamelijk makkelijk um, sê ek ook nou in aanhalingstekings um, maar ek meen dit, dit is nie makkelijk nie, dit bly maar moeilijk en die mens moet jy mekaar my maar aanvoel um, maar ja, dit, dit maak dit definitief makkelijker omdat een mens al jou idee's kan vir op betrek sit en valisteer en hulle kan dit luister en een betere idee krijg van van wat jy bedoel. Jy hoef nou nie alles in woorde om te zet nie, want ek voel altyd, ek sikkel daarmee, maar ek sal vir iemand kan laat hoor wat ek bedoel. <laughs> ja, ok, dit is bestaanbaar. Uh, wat is so jou tweede liekie wees waarna ons gaan luister? So die tweede liekie gaan die titelsnit wees van my eerste album, en dit is The Coming Dawn. The Coming Dawn, hier gaan wees. before You fade away And I get scared again I still to run back To where the ice made a crack I struggle all Through a forest die still Start tumbling down Faced first to the ground And deep the shadows I see your smile when you start to tremble As you see mine Suddenly every time Just melts away and You were my hero And I'm your queen And I've been long Wondering where you've been And you been long away. look to the coming Lord in the dark the past is so gone I want to your own To the coming and the coming and the coming to the coming and the coming and the the coming and the coming is a prachtige sing dier Marieke en 'n gloed van Steyn's rus op die platteland van die oos Die werklike kracht agter da stem kom mooi na vore op 'n plekke deur daai snit en uh, daar is plekke wat my wil laat dink aan eh uh, Johnson en eh uh, daai Africa Blue van haar dink Mariek, jy moet dit gaan opsoek en dan moet jy kyk hoe voer jy met daai een as 'n as a cover weergawe. gedierende optred is, het jy uh, levenig orkest waarmee jy optred of uh, maak jy gebruik van elektronise technologie vir achtergrond muziek? So, ek sal wat volg jy om my eie orkest te he, hee wat my, um, my back up dit sal amazing wees um, en dit is obviously waarna doe ek strewe maar um, op hierdie stadium net waar dit goedkoper is doen ek dit maar op my eie so ek het backtracks en dan sal ek dat ek hier kitaar by speel, of ek hier klavier, um, afhangende nou waar die, die show is. En die ander ding is, ek is gewoonlik alleen, um, as ek opstel, so ek het een beetje van een probleem, want my keyboard is te groot vir my om alleen te handle, so as ek alleen opstel, dan, um, ja, nie nie, is die aflaai by die venue, dit is nog een okay, want ek kan ook iemand vra, daar my delt, maar, omdat ek alleen blij, is dit nogal moeilik van dan kan ek het hier inlaai in my kaar mee so, ja, dit is nog een probleem, so ek speel nog vir een kleiner keyboard <laughs> maar um, ja, so kort aan voort, ek gebruik paar keer backtracks en dan sal ek die keer jou ja, gitaar of keyboard by speel backtracks is die naam wat ek altyd wil gebruik, ek hou aan vergeet wat noem het die die story tydus <laughs> ja. jou uh, optreders maak jy gebruik van coverliekies of doen jy meestal maar jou eie muziek? Ek doen coverliekies, ek doen baie van my eie muziek ook, maar um, ja, ek denk baie mense wil maar goed is hoor wat hulle bekend is mee, want hulle wil samsing. So, um, ja, ek doen baie, um, baie coverliekies, maar ek doen my eie liekies ook. <laughs> ja. Wat is spesifieke liekie? Uh, wat jy doen, hou jy die meeste daarvan om uit te voer tijdens optredens, nou soos ek sê dit is een onrechtvaardige vraag is soos om vir een ouwer te vraag wat er van sy kinders like die meeste maar uh, ja, kom ons hoor So ek hees maal ook om een rivers te sing, dit, ek mein, dit is baar moeilik, soos om te kies, maar as ek een moet kies, sal het definitief die haai wees. Um, ek denk dat die lereke so eenvoudig is, ek het, het geskryf vir een um, documentaire program, um, wat hulle, hulle het omgegaan naar school toe en so, um, om hulle te leer, en, um, van die belangrikheid van riviere en, en um, dat ehm wat ons moet kyk na ons riviere en ons waterbronne en ehm um, so ek het dit baie eenvoudig gehou want ek weet die kinders moet dit vinnig kan ehm um, kan absorbeer en kan dan nou die liedjie op die woorde onthou en so aan. So as ek dit sing by 'n venue dan is dit altyd Um, maak klik het woorde vir mense ook om te hondou, so hulle sing gewoon ek saam en dan dans hulle lekker saam met my en so, so ja, dus die definitief dan nou die liedje wat ek die meeste van hou om te sing. In jou opinie, uh, wat er genre sal jy jyself in klasificeer of dek jy een weie spektrum? Ek dek nogal een weie spektrum, maar um, ek sal so sê, dit is een mense van rock, pop and country en dan is daar soe bieke van een kas vol meerslag. En <laughs> nou, uh, É aquele oito. Vou te, para a Baie respect vir opera-sangers, hulle um, tjule techniek is awesome en flawless. Maar um, ja, ek het nou nog nie met vriendig in daar richting gegaan nie, bealwis ek nie stoort sing. Daan gaan ek baie in daar richting. Um, so my dieren weet, my dieren weet baie goed, dat ek sing opera, maar um, <laughs> verder die rest van die wereld nie. <laughs> en uh, as die opera onder die stoort, dan wonder hulle seker wat, wat gebeur. Ja, wat, wat? Ek dink hulle wel al een paar keer kon klop aan die deur net seker maak alles is op okay. uh, ek. Ek geloof nie so erg. Uh, wie is jou kansel wie is die muziek die meeste geniet? Ek hees maal oor, oor die die was, soos um, Celine Dion, um, With Me Houston, die groot-groot name, hulle is raar of my baie inspirerend, um, en net die type muziek wat hulle sing, maar werk. Um, soos Celine Dion sy sy, sy alve jare en jare en jare en dit volgens my sy raak ook nie beter um, so dit is definitief vir my iets waarna ek mik, want ek sal graag wil sy die dag as nog netig is, <laughs> as al ek nog sy um, so ja definitief vir hulle en ek is baie lief vir country, musiek ook so ek is lief vir Keith Urban en um, ja, al die al die uh, die goeie country sangers en ja Sy so, is 5 en 6 marks. Sy so praat van Celine Dion. Uh sê is vir my een van die beste kragvolare singerse wat in die wêreld sy is. Sy's fantasties en daai opsig. Ja. Is Sonja. Het jy yeah. eendag um, haar lyk lie gesien? Ek het, ek volg haar op Instagram. Uh, Dit is eh uh, inderdaad tragies. Ja. In vir my. Ja. <laughs> Ja. <laughs> maar ons ook maar ja, sy steer nog al die uit tijds so ons ook maar sy moet die <laughs> uh, nie net as jy talentvolle sangeres nie Marieke, uh, vertel ons van die 26 vierkante meter skilderij van jy op die koffiewinkel in Parel, waar sal ons uh, die skilderij te siene kry en hoe lang het jy geneem om dit te voltooi ek nou praat van een tragische story, um, so dit was een ongelooflike project geweest ek moest op scaffolding gestaan uit om die julle ding klaar te kry, want dit is raar baie, baie, baie groot, baie hoog in die licht gewees ek is baie bang vir hoog, dis ook so dit was een toets van my geloof maar definitief um, die moet te in en um, yo, ek het soveel goeie licht vir u gekry daarvoor en alles, en toe, die kopiewinkel um, die eienaars wat die vir my skry het om dit te doen vallen ehm um, ek het al die koffie wat tegnies getrek en die mense wat toe nou die gebouw oorgeneem het by hulle het besluit hulle gaan dit toe verf. So hey. dis is baie treklike ding so jy weet het gesê van die likkies wat so seker kinders is maar my kind seker is net so ook verwyse so, dit was my baie harde harde ou Ja, joh. So, so, so ver soos uh, kunstwerk aangaan was dit seker uh, jou, jou grootste project dit was definitief my ja. grootste project, ek word ade en eindelijk, ek denk nie, nou is al so iets in Zuid-Afrika gedoen nie, want dit was met huidskoel gedoen, Ai, dit was nie ja. gevaar of enig iets nie, so dit yes, ja, is ja, nie, denk, wat die is... mens sê inconsiderate vandag ja was, <laughs> Uh, ja, ek weet nie eindelijk ook hulle het gedwet hier. Dit <laughs> is in hulle dit kon so mooi gewees het. Um, maar ja. As jy Wees wens maar jy loer op jou Facebook, sal hulle foto daarvan sien? Ja, nie, hulle sal sien daar, so daar sê hulle paar foto's. Uh, kom ons luister na jou derre presentatie, waarna gaan ons luister? Ok, dit is dan die Leaky Rivers, waarvan ek gedraad het. <laughs> so luister na Rivers. And the rivers are whining, whining, whining, oh. And the rivers are whining, will you stay whining, whining, In oh. the rivers oh. PO Friwers gesing dier Marieke en uh, ja, mense, uh, dit is die schoonheid van die natuur, ne? Uh, die kromkeling van rivieren vloe liever saam met die kromkelings. Daar is baie meer om te ondervind en te sien om al die draaie en uh, as wat jy sal kry in die rechheid vloeiende rivier. Dit is een van Marieke'se ginstelinge en uh, mense kan sien hoe kom. Baie mooi gesem. Hallo, ander hoogtepunte sal ons seker een hele paar programme van kan volmaak. Ons trek nou by jou rugby optrede en in die selfde asem vertel sommer van die uh, brons medaille by die Global Music toekennings. Oké, okay, se so die glow. Ek gaan nou begin by die by die laaste vraag, maar die ehm se Rufus, wie ek julle daar nou nou gehoor het, ehm um, het 'n bronsmedalje by die Global Musical World gewen. Ehm um, en dan die optrede wat ek by Emmerits Park gehad het, is die ou Innes Park, was ook met die grootste genade en soveel voorrecht. Um, maar dit was undoubtedly die grootste optrede wat ek nou gehad het. Dit was voor 30.000 um, rapie aanhangers en ja, wat oongelooflike ervaring. Ek het ook baie van my eie liedjes gedoende en ja, plus, ek sal dit nooit kan vergeten. Nee en die eh uh, bronzen medaille. En um, ja, zie, so, dit was prikado music woods en um, ja, okay. ja, ek het ingeskryf vir dit en dit was eh uh, waar het dit plaas gevat? En um, sy so, dit is geskryf en op die internet en dan ehm um, ja, laat weet Lena nou die winners en en so aan. So. Ja, ah. dis nogal cool. Eh <laughs> uh. so wat een beroep sal jy graag wil doen as dit nie vir muziek was nie? Sjoe, ek kan nie denk aan enig wat ek eindelijk wil doen, behalwe optree en sing en muziek nie. Um, maar ek het die eetkunde geswaad um, voordat, of per jaar na school, net omdat my pa was een beetje om te oorreer dat muziek een goeie loopbaan kies is. So, misschien is hy recht wie die competitie is vel, is een uh, groot groot veld uh, competitie in die muziek wereld, maar sorry, ga nou nee, nee, nee, ek stem so, dit is so um, maar ja, dit ek een jaar het enig gedoen, maar dit is glad nie wat ek probeer met my leven nie, is nie wat my passe leid nie, um, maar ja, ek het baar geleer en, en dit het my goed gedoen, um, maar, joh. ja, <laughs> Vertel ons meer van jou familie, hoe oud is jou kinders, wat is, uh, is jou manse beroep? In? So ek het nog geen man of kinders nie, um, maar ja ons ons bid nog vir die saak en ek is baie lief vir kinders, so ek hoop dat ek sal eendags so my top van hulle hee, maar um, ja, op die stadion nog niks, sikke dinge nie. En nou as jy kinders het, sal jy uh, hulle aanmoedig om uh, ook een muziek aan te volg? wel definitief, as dit hulle passie is, want um, ek geloof net, soos as jy groot genoeg passie het, dan sal enig iets wat jy aanpak, sal succes wees, maar as jy gaan geforceerd word, en, en dan is daar geen manier wat jy in die eerste plek gaan gelukkig wees nie, die tweede plek, nie een succes, so, jy gaan nie een succes op en maak is, so ja, ek sal definitief, ek sal ondersteun wat ook al hulle wil doen, um, maar ek gaan hulle nie daarin forceer nie. Indien jy nie op nie of gereed maak vir optreed is nie, waarom jy blij bedreigig? Um, so ek skryf baie, skryf my oude liedjes en, um, en ja neem hulle op en so aan en ek teken ook baie graag en ek oefen en ek is baie lieve oefening. Um, so ja, dit maar hoe ek En nou as jy sê van uh, liedjes skryf, is daar enige boeken wat jy geskryf het? Ek het aan een kinderkanker storykie gewerk so een paar jaar terug, um, wat ek ons het een storykie geskryf wat vir kinders dan nou leer om die vroege tekens te sien van kanker en ook leekies vir dit en um, ons het een inkleerboekje gedoen en so dit is nogal een baie cute project, een goeie project, um, maar ons het nog nie genoeg bevolgingsing gekryf vir dit en so ja, ons werk nog daar aan. Help onthou net nou as jy jou telefoon en so voort schee, nooit die mense om asjeblief uh, vir jou ook te, te ondersteun in die opzicht so die boekie aangaan, uh, dat hulle dit ja. kan bevonds en, uh, en jou kan help, uh, dit is groot project en uh, dit is moeite, die moeite werk project, uh, wat jy daar aanpak, en uh, ek glo, die werk wat jy daar aan doen, is uh, baie bevredigend self, maar ook een hartseer uh, ding om te doen. Ja, nee, um, sy so is toch, ek het een baie goeie vriendin, wat sy 6 maand een ouwe baalwietje, nou kanker het, dit is raarig voor haar baardragie, so, ja, as die mens kan iemand help om die tekens vroeger te sien, dan sy definitief iets sê. hulle verdien ja. dit nie. Uh, nee. is daar enige truteldieren in die handen kom thuis te, vertel daarvan so op die oomlik blijf uh, is, uh, uh, in my maal en hierso is raadwaal een boerboelkruising en een pitbull boerboelkruising um, Zulu en Nala maar ja, ek het nie ek het nie self enige dierkies <laughs> het klinkst is bang mag konden <laughs> <laughs> dit is bang mag konden, ons blijf in plaas moet bang <laughs> <laughs> en oké, okay, jy sê, jy bly op die plaas so, dat is dan seker geleendheid vir uh, so, so by die draf en fiks bly ja, nee, definitief die plaas baie goed vir dit ons het sekerlik so dier die loop van die program al die hoogtepinte in jou loop aan geraak uh, wat het er een in jou opinie is die heel beste prestatie wat jou die grootste blootstelling veroorzaak het en die uh, groot hupstoot gegeet in jou de aan. Sjoe, oké, so dit is moeilijk vir my om net aan een te denk, maar ek zou sê die optrede op Emirates Park was definitief een van die grootste optredes wat ek nog goed dien het, en dit was joh, dit was radig ongelofelijk, en omdat dit half my goal is om stadions vol te maak, was dit half een proestelkie vir my, so het heeft dit die en dan, eh, um, Ook die geleendheid wat ek gehad het om die twee albums op te neem in Amerika was definitief een baar waar een groot geleendheid en iets wat my ook gewijs het dat alles is moeilijk medeerde. En dan was die optrede definitief van Hollywood was ook of die optrede is, want ek het die hele paar leekies gesing daarso. Maar dit was ook ongelooflijk, omdat... Um, ek self die geld moes insommel om te gaan, en dat ook, ek my nou was geen manier wat ek het op my eie kon doen nie, en dat ek raarval reëres aangeseen het, en dit, so ek het, ja, dit is definitief um, ook iets wat vir my net geleer het om te vertrouw, en as hier iets op jou het sê, sal hy mens gee om dit te kan doen. Hallo, het my sekere ondervinding gewees het, ek I meen, uh, terwijl jy nou daar was, en die mense oor jou, daar so baie rolprent magnate dat uh, miskien voel hulle lis om een rerun van Sound of Music te doen en uh, as hulle jy hoor, kree jy Julie Andrews' rol. <laughs> precies dit, precies dit. <laughs> uh, ons is gereed vir jy voorlaaste muziekstuk, voor ek, ek gaan afsluit met uh, ek heb onheiding en al goods kunnen kam. Afsluit. Afsluit. Um, ok, so die volgende keer wat ek vir jullie gaan speel is Legacy. Dit is ook een van my enkel snitte wat ek ek denk ek het om in 2016 vrygstel. Gaan en die mooie dag nie. Um, maar ja, het gaat niet oor um, wat legacy een mens achterlaat en hoe mens vir jou gaan ontdui. Erfenis. Yes. Ons luister na Legacy. come today and time you're gonna have to think my friends gesing en vertoon daar van haar uh, veelzijdigheid Legally, uh, Legacy van Marieke Waaran gaan jy eendig onthou word goed of kwaad, dis in jou hande om daai nou al te skep Hoeveel uh, albums het jy al die licht laat zien is daar uh, hulle allemaal op die rakke in die muziekwinkels beskikbaar En, so, ek het al twee alweens commercie joh vrygestel, en ek het zo so een thema alweens um, vrygestel toen nog op school was, maar dit was nie commercie joh beskikt, hoor nie. Um, maar die twee albums wat nou commercieel beskikbaar is um, is op alle digitale platforms beskikbaar, ongelukkig nie in besikwinkels nie, maar as jylle uh, soos een fysical copyboy ek het van jylle by my dan kan ek net jylle dit post soos so al iemand luister wat graagvol dit hee, dan sal ek so net in my details vir jylle gee, dan nou, kan jylle by my bestel uh, en wat, wat lê nie jou middelike toekomst vir Marie, kan ek om voor? Uh, enige besprekings, of touren? So, in die meest onmiddellikste toekomst um, het uh, ek nou optredes zondag in die kerk, um, maar ja, die, nou met lockdown is het moeilijk, mense um, gaan nog nie rarig voor uit naar restaurante en sy plekke te reen, so optredes is een beetje stil, so ek doen online concerten en so aan, um, ek het nou verlede week het ek weer enig gehad ehm um, boernagmiddag met die misiek video wat geken gestel het. Ehm um, so ja, so ek bly net maar eers besig net met dit en dan, dan kykos maar die dinge uit en sien hoe hoe die misiek want ek dink nogal die misiek wat ons gaan 'n bietjie verander nou ehm um, na lockdown. Uh, bemerk jy je self of jy uh, werk hier al geen Nee op die stadium, daar werk ek nog net myself, ja. Wanneer jy so die levendige live streaming optredes doen, hoe gaan die mense weer daarvan? Waar adverteer jy of Um, ek adverteer op my Facebook plaat en um, Twitter en Instagram en so aan. Um, so ja, hulle kan nie my Facebook page gaan like en dan sal hulle al die updates krijg. En waar krijg hulle die kaartjes in? Uh, so ek het in die begin het Facebook live performances gedoen wat vernieuw was, maar ek het nou onderdeel ons begin te gebruik, so ek het ek valkies op kwek en dan gebruik ek so die kwek het plat voor om die schuis te doen. Nou, uh, om een bespreking te maak vir optredes, hoe gaan die luisteraars te werk, indien die nie enige voornomers of e-post noem, herhaal hulle asjeblief en lees het stadig oké okay, so as jylle vir my wil um, ook vir die show wat ek al kan jylle um, het een e-postier aan Marie is M-E-R-E Q-U-E so ek gaan dit weer in Engels stel, dis het makkelijk mak ek er merique -e at live live.co.za so dis marieq -e m-e-r-i-q-u-e at live l-i-v-e.co.za of 072 111980 dis 072 111980 en dan kan jy ook na my webteiste te gaan wat www.marieqmusic.com is En is alles aan mekaar en kleinletters? Ja, alles aan mekaar en kleinlettertjes, ja. Jou laatste aanbieding, voor ek met Goods Gonna Come, afsluit. Ok, die laatste ene keer wat ek nou op julle gaan laat luister, is um, Beauty Queen, um, ek het die liedje geskryf, toe ek dier uh, break-up gegaan het, en myself nie baie hoog geacht nie, ek het gevoel ek is nie worthy van liefde nie, en ek is nie mooi genoeg nie, en alles sikke goed, en um, dit ek gaan sit onder de boom met my gitaar, en ek het net worship gespeel, en um, ek het dierig geloof, en to voel ek net, so, so sien vir my eerst geestes oog net nadruk my die stap en my vasthou en hy sê vir my, dit is so kei en jy kan my breek, en hy sê vir my um, nie waarin, jy is my beauty queen en dit was nogal een ongelooflike ervaring en ek het so my um, so heel gevoel daarna um, so ja, en to skryf ek die lietje wat is die naam nou weet? beauty queen beauty queen. <minimITE> ok, ons luister na het dit beauty queen van Mariek die uh, sterre in die licht is jou nou om te hou en as jy ons amal sien hulle en as die ons amal dit sien kan ons amal dit aan ons eiwe maak as jou hart mooi is, is dit wat jy is, prachtig uiterlijke voorkomst tel nie dankie Mariek baie dankie vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag, mariek Ek wens ons uh, deel uh, alle voorspoed toe vir die toekomst, en ek geloof ons van nog binnenkort baie hoor van mariek en uh, dat uh, die besprekings van inrol. Dankie, Marieke. Baie, baie dankie. Ach, dit was een groep besieer, en was so lek om te gesel ons, en ek hoop ons te net gauw weer. <laughs> dit is tyds van my m'n af te sluit baie dankie vir die saamluister, ek vertrou julle het vir Mariek geniet, soos ek ook gedoen het, eh, onthou die, die, die muziek van die nieuwe kunstenaars inrol, en dien enig een die bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van die kunstenaars wat op die program optrede, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer at live dot co dot zy, ek dit is als kleinletters en als in mekaar, ludwigventer at live.co.za en hy ludwig is L-U-D-W-I-G. En sê sê dit sommer ook aan admin at netradiosa.co.za of jylle kan my bel by 072-5410 9803 Ek sal jy in contact bring met die betrokke kunstenaars. Ek sal bywadeer as die kunstenaars wat vir oplein Skype onderhoude beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minute met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem my oproep sal gee op my self-voornommer ek raal omgou 072 5419803 Baie dankie vir die saamluister eh, na nou, eh, Marieke eh, onderhoud. Ek, ek speel uit met een van haar liekies. Eh, lekker luister na die titel van haar niets te album, Goods Gonna Come. Tot volgende week maandag met die heruitzending van my ander program Treffers van Tuka tot nou om drie namerig, zit ek Ludwig Venter wat sê, loop mooi, kyk na nou jylle en in net die allerbeste word jylle toegewend. Cheers vir eers! The second hand winds on the story of my life I see no beginning and no end Nothing but a broken battle and an empty glass But I know good's gonna come I can't see beyond this kink in the road But the light ahead leads me home There's comfort and this warmth in the guide to leads me in Into the night Sometimes you know that good's gonna come To a cloud of smoke My vision is impaired I can't see Yes, fixation takes It's all and I start to sigh But I hang on To my dreams Sometimes you know that it's gonna come Even though